El protagonista de la càpsula musical que us oferim en el dia d'avui és el cantant Pascal Comelada. Avui ens acompanya ell amb la seva música, un personatge destacadíssim del món de la música en català, nascut a Montpellier, el 30 de juny de 1955. Músic nord-català. Un personatge que va viure a Barcelona 4 anys, del 1974 al 1978, a casa de Lluís, Lloc, de, de Lluís Llach. Allà va conèixer, entre d'altres, a en Mariamà del Mar Bonet, aquí copi de la Serra i a tot i soler. I va fer amistat també amb gent com Ovidi Montlló i Víctor Nubla, músic experimental membre de la formació d'aquella anomenada Macromassa. Macromassa. Pascal Comalada és un músic molt difícil de definir. Ell va debutar l'any 1975 a l'àlbum Influenza i la veritat és que ens aporta música molt diferent d'un àlbum a un altre. Ell sempre ha dit que la seva discografia és diferenciada una de l'altra, sobretot en sèries molt diferents, una major i una menor, la major. Hi hauria sempre els discos de llarga durada, com per exemple el que avui estem repassant. A la menor, discos més temàtics i de molt curta durada, com per per exemple, va ser música pop, un disc de menys de 25 minuts. Què escoltarem, doncs, el dia d'avui? Un disc que ens va arribar el 9 d'abril del 2008, una doble ofensiva discogràfica que havia editat anteriorment al costat del seu inseparable Enrique Casases, en la manera més salvatge, o l'eclèptic Spontex Sinfonia. Va tornar a la càrrega, poc després, amb el disc que avui repassem, Mètode de Rock and Roll, i amb el qual volem acompanyar-vos durant uns minutius entre agulles alpines intactes Un grial amb vi queda oblidat Depuretsar sobre una taula Un parell de corps absorts Restaren fascinats pel roig estel amb aquest disc, en Pascal Camelada se'n va portar i es va reafirmar una vegada més amb la seva voluntat d'ajuntar la investigació de les possibilitats sonores dels instruments de joguina i la passió per al rock and roll, una manera que es podia exemplificar amb una de les cançons, per exemple, d'aquest àlbum, el tema, o la versió cavernícola, que va realitzar del tema Cadillac de Vince Taylor. Amb aquest repàs del disc Mètode de Rock and roll del 2009 on trobem un Pascal que depurava el seu so acompanyant-se únicament i no en tots els temes d'en Didier a la bateria, l'Enjo Tozzoni al trombó i en Pep Pascual amb molts instruments paranormals que formen part d'aquest repertori. Amb aquest disc de Pascal com a trobem dins d'una Barcelona perduda els temes La Vedet del Molino, com el Psicòtic Music Hall, l'excentricitat misteriosa d'Indian the Group, la poesia i a musicada, cançó sense títol, un poema de Pau Riba recitat per Enric Casases, o fins i tot hi trobem la tradició amb l'enterrament de la sardina. com' amb aquest en disc que avui us hem portat a la memòria, aquest uh, mètode rock and roll del 2009 també es feia una apropiació amb el seu propi univers i la seva manera de temes tan clàssics com el passejant per Barcelona d'aquí Copí de la Serra, cançó de bresol de Joan, Joan Manuel Serrat o noia de porcellana d'en Pau Riba. Amb aquest uh, tema acabem la presentació o millor dit, el record de mètode de rock and roll de Pascal com a